اما با زمو پزاره نا چکا به ورته الوده سنت طریقا خو ته پته وږي ته سنت طریقا زادا اغه پر خدا وايته وي اوروال شو بيددار مومنانو لا د ایمان پروا حاصله کړوا اغلاق د صحابه اغه پر خدا د پیغمبر طریقې پر خدا نو ولي ما تا وابلو دل را کم حاجې وړي کمو خاده یوری الله ی زبوالوما نو ولی ما قوالم وابرو ا چدی یوری کم ترفتا و نسلی جهنم چدیشر کوفر بدعات رسومات چ کم خاده یوری وایوری وابرو خو گرا یا سد و نسلی جهنم یوزل بدنکم تا جهنم تا و نسلی جهنم خلاف پیغمبر کاو او خلاف عبد و صحابو کاو د کوم خالاله نسره جهنم دنه بكم جهنم تا وساعت مسیرا اور بندزه زیاده ګرځه دو ډیر بدزه خلاف د پیغمبر سوک کئ دا وګورا مولودونو والا ته پوسه کژدا مولود او پیغمبر کله کژاته کئ حدا غمونه خاده خلاف د پیغمبر نه دی یو مصیبت خو نه ونزی جاننا محب دارنگی دوی در زبا آغا کور د مری په کور کې دار اسمون روانی دار در تغتی انوازا دار در مری دا دار در در در دار دار جامیر پازے کی ما ممبتیان شمی بری گی دار جامیر تبق و کم کېږي کی خودرے کی گی تیم پتی ما گر غستے کی گی آغای جاری دارنګي ادشمنا ارواجونا غمونا واخای تباشوي وساعد منزيدا بز اوره بزیدا جانم زيد کر دی دو ان الله لا یرس بیان کوم ان الله لا یا فرعش کبیه بشکلا نبا عفی معفی نه کای دا اپ مخه تیر شوو سمعاتو اته سلوختم نمبره اپ کے مخه تیر شوو ان الله بشکلا معفی نه کای شبرا هزار پیدایشی دا سرپل سوق دا هغه چې کې بغیر توبه مشرک تا بغیر د توبه الله معافي نکړي سو پروته غوته با نه واخله وایا او مافي کې دا ګناو نو چې وا شرک نه دی اا چا ته بغیر توبه هو شبنا علاوه لولو ګناو نه کړی دی اا چې الله چا ته خو کې نه معافي ته وږي خو له مې شاپ چا ته ودا لون لو گناہوں سزا ولور کی ابیدن کی جنت تا وقوزل لذال عالم بے ذاتہ کی گمراہے بو گمراہے لوی سزا بو گمراہے بے ذاتہ لذ سزا لوی گمراہے سزا لوی گمراہے سلال تباہ برباد شو جب کتاب امیان ہوتا مکہ کتاب ملیاں ہوتا بولیاں لو کار جو لاو امیان بچاؤ اسو یادہ بلا بغردنی مولا موږ ته سوېري مودي سيبا راکو هغه وایو دا شرک داو مخه مونږوړو چې الله په سپرتون کې دا الله سبحانه وره خدای جوړول مونږه وااله هوګلوه چې ما نه ځنه ان د دعاوې دن قبر او زنه من د او په بوب فازا ظلال و شرک و بدع دا چې داخې الله کې چپداني ها سيارتن کې فخرانو دربالونکو دو آگانی خیق کردیگی دا کم زیرا دا جماعتا کورنا و آزا زلالن دا گمراہی دا و شرکن دا شرک دے دا گرد کراو کئیوس و آزا زلالن و شرکن و بدا دا شرک دے دا کفر دے مجموعت الفتاو پیزل لسم جل چار سو اکتر صفا دا رنگ حدا حدا ده فتاوه ده حرمینو ده آنچه خطیب د امام کلا ده کعبه راولی ها آیگورم منگا امام ده کعبه راولو خا خبره ده ملاقاتم خبره ده موزن پسی خبره ده خود خبره منلم خبره ده یواجدانه که بس منگ ده ولو جمعی موز باقبسی که واد آغا خبره منلم خبره ده ده داغه علماء دی ده کعبه ده امامارو دعو گو را پنزاؤ یا صفقیری کی حکم ایقورو یا محمد یا علی یا جیلانی حکم دارا چاچا یا محمد یا علی یا جیلانی یا دے کو یا پھر بابا یا کاکا سیب یا داتا یا فلانے قدیب بارک پوکت تکلیف کسو حکم دے نو جواب کان یریدو دعا اولائی ولستعانتو بهم قدیب انسان دا ارادائی اگر امداد کړي ارمدا په غریبانو غوالي چې د زمونږ غزانو خکې پادش خکې دانا خکې بچي ورګې عزت ورګې ذلت ورګې تبایور کې لو مشرکن دا مشرک دې شرک اکبر پر شرک اکبر سلام اوتون کړي د دینا فعليه ايتوب الى الله پکا د چې د صبح سي تو بوباسي الله دا دې دې ګورم فاوو مشرکون فاوو مشرکون شرکان اکبر تا کرشتا فاوو مشرکون شرکان اکبر زنه ما او به دی ها فقو مے یقول یا محمد یا علی یا جیلانی ها او کا کا شب قیاس کا دا مشرک دے پر شرک اکبر داو شرک مشرک مترمو آیا کن صبح چاواز کئی او فلانی اپنے کہی شا دا لوی مشرک دے وو لو کے مشرک اکبر دے لوی مشرک دے مشرک دے مشرک دے مشرک دے مشرک دے مشرک کو آیا تا دیو و لینا قاجعات کے شفا دکلی دی شفا کے قاجعات دکلی دی چھ مشرک د دے مشرک دے نوی اخبالا مشرک دے گندر صفت پر یوکس کی موجود دے اگتی و آیا چا عرضانہ گند ریک کته یو تو خو دې خساره ای ابویش اجازه خساره ته ویه تا دا قاضی غدا ته ولې دا ولې ستا کوشش کوم روزانه باغ غند لری کی او کوته خی خی یو زه خمتو بقطن وباسي توبقطن غن وباسي ذورا و من یشرک بالله بقل ذل ذالنم یا بدی یو یوصل روان شو بزیاراتونو کی پیخانو کی دربارونو کی منزله کوي چاہو و تفلق زیرے ارتا روجیم آتے ارتا تکافونو باسی ارتا تلاوتونو کئی ارتا تیسی خرچ کئی چدایو بہتر معظم زیرے لو شیخ الاسلام امام انتیمی رحم اللہ زکر کی فہازا زلالن دا گمراہی دا وشرکن دا شرک دے او کفرن دا کفر دے تاربلا فتاوالا ما فتاوال مصریا مصریا هو پنجو صفاء په بمبایکره کې ذکر کړي او شته مازه باسه ما غاته وسه بلاتین پاغي بلګيو ته من زنه نه دوائن قبور افذل او من دوائف المساجد فقد کفاره وقد اتفق ايمات المسلمين بذلك اگر ټول علما پدي متفق دي کفر باغ باندې جيريا جیلاني کنه يا سوکواس کې يا جیلاني دا دې جدانې کتاب دی اه نوی سره چې جدانې دی کتاب الف فتح الرباني اي کاوش اعظم دستګير د دې کاوش اعظم دستګير د مصنف ته اغاوش اعظم دستګير وي راشموندار کتاب ګورو چې توه هغه ته امداد چوي او هغه ته مدد کیږي نو هغه دې خبره په اړه کې چې دې کل کوي او کلا دې خبره په اړه کې چو دا اچھا غرامتت کول مخلوقتا آواز کول دا جائز یوک جائز نری دا جائز یوک جائز نری دا اگر زکرکے یوصل اکیس صفح ایک سو اکیس صفح کے دے زکرکے اگر اگر اوش آزم چھے خلق اگر اوش آزم ہوئی ایک سو اکیس صفح کے زکرکے مصرے چاپ رے فاننا ابغى زن خلقی الالهه تیر مغذور ناکار ده مخلوقنا الله تا من هاغه سوق دی یت د دنیا من خلقی چتلک دنیا ده مخلوقنا مخلوق نه لاس نیولے قبر ته لاس نیولے پھر ته لاس نیولے وا باز تعالی راغره وا مال یو گاڑے تر قدرتک ابرتالار شند دالی کلی ری برے گا تیب بغداد کے دفن دے اوٹو ویلی دی پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جلانی کتاب دے دا دلوی زان ملانے یا رہو رسے گی آگا دا, آگا دا کتاب اگر دلی کلے دے یا جلانی البسائر کلی کلی گا اس عظم دستگیر دا جائز دي آگست ہوئے غزل و پاینا بغزل خلق ال الله عز وجل ما يردو دنیا من خلق دین ناکاتب مخلوقنا الله تع او سوره چا ترکه دنیا د مخلوقنا مخلوق ته لاس نیولې کابه ورو پیو منجو ته لاس نیولې دته پشای او د براکه دختو ورو دختو ورو جما است اس د سوي الله ته فرياد کوا هو الغنيو اللہ نے بے پروہا والخلقو کلہم فقراء او مخلوق ټول غریبانان دی ازادم غریب ہوئی او ازادلو ہا زیموار دی والخلقو کلہم فقراء مخلوق تول غریبانان دی لا یملکونا لے انفسہن ولا لغیرہن زرعن ولا نفا واکھ نگری جگہ مخلوقو دا پارا دخ پلو زانونو دا فیده او د نقصان ولا لغیرهم او نو رو خلکو تا زروا ولا نفا دا زرر او نا دا فیده رسولو وی دا پیر ولی پا اختیار کې فیده نقصان رسول نشتا زمال آسکن فیده نقصان نشتا دارال روی گورا پیرانی پیر غوثی آزم دستگیر تو آغا او الحمدللہ زمانما کتاب خلق تہیما کتابی پیش کوم ددا یوصل اتم صفاکیلی کی یوصل اتم صفا هغه پیرالی پیر دی یو له سم ژوند چې خلق دده پونو مال یو له سمو پیش کړي ودامه دلوزون پونو یو له سمه اکل او مولیسه بسم الله کو بسم الله دکونو می یو له سمو واځه و بینمان دی بسلو پیشګره بسلو پیش منو مشران ذکر کړو دی وی یا وسنا تم سفکی لا نظر ولا نفا ولا خیر ولا شرفیه دییم و تا چاته مدد چوی شلاس کی زبن نشتا لاس کی فدن نشتا لاس کی خیر نشتا لاس کی شال نشتا فی ادیم دا وی پدا سنوک لا فائدہ او نشتا دا رنگی سمو اتیا سفکی ذکر کئ دا سلووتیا صفکه ذکر کوي پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی پیران مننه پیرانو پیر علاوه په لمبن کرخه ذکر کوي سلووتیا صباح قولوا ميه زووا من غیر الله عز وجل فلي سب عبد الله تصند عبديتنا وكله پیرانی پیر وای سوچه د مخلوق لا فدا نقصان کوي آګه سند الله بندنه آ امه تاته سند الله بندنه وایو وضا پیانی پیرو یز نهه کله آزاد تر بار واده ته ميري شپياني پیر آګه سند آګه چاته بنده زال نه وي شاګه چا پیر ز قبول نه ناشتي پوچا پاټ کي مال کي سټي خاوري سټي ور کول کي زتاو ذلت آ او کوله مياو زغلوان هر آسو چه ضرور و فیدا من غیر اللہ بیضا اللہ نگلی فلیسا بی بند عدالا بندن دے عدچا بندن دے وہ ہوا عبدال من رعا ذالک من ہو دے بندن آیا چا دے چا دے چا دے فیدا نقصان کری تو خو مدد پیران بن دے تو خو مدد اولیاء دا غملو د قبرون بن سو قبر دو لال لے سو پیر دو لال لے سو شیخ دو لال لے او را او را کا ته ستانده بانده الله نه پیرانی پیروي بندل الله اوونه چا الله ته سجدا کوي توه له قبر ته سجدا او دا غين غالي هزارانگه هغه وي ستاندو ویاګه سپم خله او دا مرغانم خري ال خپل خو له بدلې تا خو بدل کا دانګزيته زي آغاز کرکې صبر او يا صفه کي زکر کي یا فقیر الخلق یا مشرکم بیم او خلق ته محتاجا ا او د الله سلا برخدار پیدا یا سفکه ذکر کای یا فقیر الخلق یا مشرکم بیم اے خلق ته محتاجا ته د الله سلا ایا ته اکل موته ادا بشي تاسو وان تال مان تفي او کومه پدي شركيا تو کې د سو پور باندې جوړيږي سو پور باندې پلاس او پيخ کولي سو پور باندې قبر خزې او سو پور باندې خلکو مالګي او خارسته مړ دواش ته دې کو دنيا نه لار شي ما او ته الله روح فرابن نزی اللہ استاروتا دروازی درحمت و لا یا انظره لیا او بنگوری اللہ درودا پنظر درحمت و اللہ استاروتا نگوری پنظر درحمت لئنو غزبان اللہ کل مشرکت زکاہ اللہ غصر حر و مشرکتا مشرک چاہتے ہوئے لئے پیرانی پیر څاغه اعتماد کړې په مخلوق باندې بغیر ځال نه اعتماد په ځکه کې شردل د خضر زبانه وروړي یو ورځې چالکا د خضر د سره باندې کیږي سړي سره باندې کیږي امال کې سټي خاورې سټي دا په استايه اعتماد نو ترام په تی خاورې سټي ترام دکان د خاورې په نیت د ثواب سټي خواره په دې کې د وړانداني چې د مالک د فایده او د نقصان دی او مولا ناس دے ناغ پارکے سوید مولی صرف پارکے صلو رویا صفقی صلو رویا وے اکا و تباشے پکردو فی سمیاتے کا ناس دے پمیر اب خانہ کی جمعات کے وقلبو کا فی بیوت الخلق اولدے د خلق پکرون کی گرزی منتظرون لی مجیم وعدائم زا کا انتظار کے چنند پروٹے سکسر ننبا ما خامه کسروڑی ننبا د چاجمای ننبا د چا سلوک تی ننبا د چا انتظار کې زاه زمانه کا وي زمانه د زاهر کا ظالما د دې لپاره څو چونکه د خلکو د تیم د لپاره څو ठोکا پیر خدای دې کې مندا زمون مشراغ او منتقذو دا ریزالانګي او ول سبا صفکی پیراني پیر دې کې شیخ عبدالقادر جیلانی الخير كلهم بيدی ولا عطا والملعو بيدی خیر طول پلازدار کې ورکوول ملکوول دا لا پلاز کې والغنا والفقر بيدی مالداري او غريبي بيدی پلازدار کې والعز والذل بيدی زلت او زدا غپلاز کې ها مالیا جن ماهوشون نری مناسب د فاض یو تنداز سره یو شې چدا د مخلوق نه مخلوق سر نه خلاوې ده الله سره او قران یې اتنه تو لري کنه بول الله هم مالک الملکو توت الملکا قرآنم او و من تشاو او وتعز من تشاو او د دې او دیالمني او عليا تنمني کمن یې ننونو نن د اولیاو کتابو پلاسکې نیغلي خلقو ته داغه او عالی خلقو تخيوزي مننه زينمانه متهونم چې خار خرسه مارگ خرسه ها هزارنګي لاغې هغه جنگي او خزي قصصه د پیرانو پیر ها وګرا چې هغه سوید ها هزارنګي د شيخ الاسلام امام ابن تیمرهم الله کتابونو ګرا دا علماء دغه حرام فطریو ګرا ټول علماء درکهي چې دا حرام دی داگئی پننونو بالشے منل شکرانی او منقط ته ورکو الحرام دی شرک دے کفر دے خلیق اخترے پدا خلق پسی وی منسنگ دے دلی کلی دی وی دا سے خلق پسی منسکو الحرام دی کچام منسکو دے غب اعادہ بیاکی دیوی دی داری سوال شو باقی دا زنے و مادتا تپوس مکو دا تپوس دا, دا حرم نوکا تا حرم دا فتاوی والنہوکا یون سن سلسلوں پر دو صفح کیلی کھی ایک سو چوون صفح ویدار اپس ریکن دینا تیدا کری دا این شاہ اللہ منگبت شرکت و کفر جلی عباسی نشاہ اللہ ہاں عباسی کلے نشاہ اللہ سنچ قرآن جلی اوخ کری ری اوپا آرہ تریقہ منگبت سبات ربار کی ادری ادری الحکم و آل الجماع دارنگی جماعت و معینت فی الباکستان تو سمع آر بیلوی افلا افلا اگر 140 صفحه کې بيچا سوال کوله ال التقاد بان الرسول عليه الصلاه والسلام حي ال التقاد بان الرسول لم حاضر و ناظر ال التقاد يا تقيدون بالولياء واصحاب القبور و يسللون عندهم طالبين منهم قضاء الحاجه داولياء قبور چا پیر چولې او طلبته پهو حاجتون کوي باغی قنبی و او گندتنے پہ جو لئے او قول هم مشهور یا رسول الله یا محمد دا سے اکی دو آدھا خلق چیئی یا تقبیل و نصابی اسنائی الوزور پمندہ او دسکے گتخ کو لئے دارنگی پا آزان او دمانزن افس گتخ کو لئے دا سنگی روی دا سے خلق پسے مونس کا او بعد ختم بعد ختم القرآن الكریفی تناویشا رمضان وطمون اتعامل کسیر چه ختم دتراوشی او پو جماعت کے خلقا بیانا پروگرامون اکی علواجان یوزیون فیسرین المسجر او آلواجان تقسیمی پو جماعتونی کی مچایانی یو شیدون المساجلہ لولی جماعتون جو رئی ورخیستکی او داغی پا محرابی لکلی ویبتبون فوق المحراب یا محمد داس خلقو اکدی سنگری و داس اکدو والو پس مل سنگرے ما حكم شريب الصلاه خلفهم اوه څه ده حكم شريب د مونږه وروسته دا خلکو په جداه کې دي زموږه ماخه دا ما په رغب کرحره کړی 155 سفر الله 155 د دې لیدې من هزي صفاتي لا تجوز الصلاه خلفه دا چې سقوطونو علاوه پرسته مجاز نه ده دا چاد آتی دے میلاو کی غدل کلی یا محمد ہاں او دارنگی شدہ بیعی علیہ السلام جندے پر جندے دنیاوی سرپا قبر کے دارنگی آہ دا قبرون توافن چھے چار چاپے رکھے نبی آوئی او دا آتی دو لا تصحو نسی کی گی ملت او کچا ملت زکر او دا ملت بیعی دوبارہ دا کر دا اوئی ری او دا دے حالت دے او کومو غوایه دانمنیو پنډیا نکته پره فتاوا حرم منه ټول پیران و پیر کتابن نه منه نو ته سم نه قران نه کم کوم خط سره پیش کئ قران مو ان الله لا یاذرو ايشکبي ويا في ما دونك ما دونك ذلک ظالفه صفاتونک ته الله سبحانه قدر بغیر اسباب ته رسيږي وني دال شرک لري اللَّهَ دا کیا تو و مې شېخ بالله فاطمه زم زم العالم بو بین بیدا خلق پېش شرکیا ته اخر ته غله لاس ته ها خلق کار ته جهنم روان دي ولی چې پوبې دې دنیا نه لال قران وې دعاها مې شې جهنم دي صاف تند خلک مراجعه خلقو بالغ کار او بلې جهنم ته غلک روان دي ته غله لاس ته میراب گراسه دخل کو ځونه انتظار کې هی ادونه من دون الا اناسا نبلیدای به نا مگرم له اناسا بیاو الا اناسا مگرم له الا اناسا دای ناس معنا سره ال قامل مبرر معنا کئ ال اموات او دمرون تابیر پا ایناس راوکا لفظی دا ایناس راو را دا مونن ساتو زکا چه سره کور دا قبر سره مینه کئی نو کم چی زونه پی خلق چې آگا چی زونه پی کم چی دا خوز و خوخ دی پنگلی شالونا پیالی چانکونا دا پی خزوی یرا یوسف کار دی دبا موږ یرا خچانه کوله خپي علي په ډېر خوشاله دي لوشک او ک کماتنا ات بیا کړي اګه مې نه کای ګميله ته د خصوص ورکي کماګ رحم کی نتا شو ګور اکثر تبونو کې د تاسو باندې مات دوه خبرات اي او شامله په فلاني وزیر فلاني منبر په فلاني دربار باندې ایک شال چادر ایک شال علیکت انشاءالله ال واستومن چټپیو دبردار باندې چینه کې نو کم سے کم مينو غو ده سلو تو بوکا را سره کړه چې دا په تشکا خوشاله ده د یو قیمتي کلاسنه کوټاله خوشاله ده د یو قیمتي له ګوزل باندې خوشاله ده دا خیر ده خود لزینو ما دوکی پیړه ځکه ما ته نو خوشاله او وسام زو نه بنداو عدالت د تاسو حکم ته خلګون جوړ کړئ چاوه سلام شریف دلی کندل پتی اویزانیکري وکا کې چندور سنین واځه بیا اویزانده کې چا په لوخي ماتګه هو دا ايادو زکه اوسه خو زمينه کې قرال لفظم دا سره وره ايادو له من دون لا الا اناص او دین مسلماني مړو احساس پک کړي دي تا چې نکونو د لوغو او د حل پټو سره کاهونه وسره هغه زماني یو حق پروس بندو ایدون من دونی اللہ ایناسا اونو بلی رئی مگر شیطان سرکش دا شیطان بیمان را بلی رئی لانه اللہ پلانت کرے رئی دی شیطان لراللہ اوی دی شیطان خامخا اخلا مزود بندگان نسل مزود د بندگان اصطانا حسم و قرر بیمان قسم کرے رئی اللہ تا خامخا اصطافہ بندگانوں کو بیستنی سمام والا اوزن لرنہم خامخا الو با داخله توي نه گمراه کوم بږي ولا ومن ينوم خامغه امیدن ور کوم دغه ته بي ولا اولامي رولنون تاکيدي سقيدا دير بيمانه خامغه امیدن حرام دي ابا حلالو مولا او چکن ها حلال و حرام هم چکم حرام دی اغبو تا حکم پا حلال دوکو هم فالا یبتت کننا نو ها مها کت کئی با دی غبونا زنانو رو پنمان نی زمان پنمان نی کت کئی با غبونا زنانو رو زمان پنمان ولا آمرا نا دو شیطان